رحمن الرحیم ریاض الصالحین لگو رئی وان قیس ابن بشر تغلبی تغلبی رحمه اللہ قالا اخبرنی بی دیوئی خبر راکڑی ما تزما والد وکان جلیسا لئبی الدردہ او ازما دا والد بناستو دا جلیل القدر صحابی ابو الدردار رضی اللہ عنو سرا قالکانا بی دمشق رجل وی پا دمشقی او سڑیو دا اصحاب د نبی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وآلی وآلی وآلی یو قالو له هو غته بهویللی کېدلڅح لوبنهنځلییاردله تعاله عنغو وکانه رژاً مته واحددن او دا یو سړی چې ځانله والې بې خوښو قلما يجالس الناس دیر کمبد خلکو سره کې ناستو انما هو صلاتن ایزو صلات یاهوب په موسکی اخته فاذا فراغت د مذنب او زگار شو فهنما هو تسبيح وتكبير بیاو تسبيح او تکبير وی حتايا تي اهل هو تر دي بس ځان ته او بس د خپل عبادت سره کارو فمر بین نثیر شو په مونږ یوزل ونو انده بد دردا او مونږ دا بو رضی الله انو سره او فقال له ابو دردا ابو دردا رضی الله انو ارتو یو د دمشق گورنرو د امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله انو د طرف نادا یا حالا کا و یوزل د خپل گورنر د ملاقات ته 파ر لاړو نو دور شنو چې دا او بی بی په ځان صحیح د سردین پټکړې و نو عمر رضی الله عنه پژړا شو دې ساړه وطن کې دم راکو صحابو داسي گورنرای کوله ابو الدرداء رضی الله عنه ورته وی کلمتن کلمتن یو خبرو ک د دین تن فعونا مُنْتَبَغَ فَائِدَةَ رَأْقِي وَلَا تَضُرُّكَ أَوْ تَالِسَ زَرَر نِشْتَا ورسابه يوبل تم محتاج او سوره د دن قدر له احتياج دي قال دي صحابي ورته باسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه تن الله حبيب يولا حقر لي قلو فقدمت ندا سریا راغلوا فجاء رجل منهم نراغلوا یو سڑی دوینا فجلس ناستو فی المجلس اللذی دناست زیاغ کی اجلسو فی رسول الله صلی الله عليه وآلی وسلم چیاغی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکی ناسو فقال لرجل <سؤال> نویلیو یو سڑیتا الاجنبی ہی ارخ لنا است ولور ات نا ير کتا مون لیدل وکنا حين التقينا نحن والعدو كلش مل عشو مون گا او دشمنان کافر فحمل فلان نفلانی حمل کڑی او وتو انا او پنیزه وغل کډیو فقال ولي خذها مني واخلد زمانا وانا الغلام الغفاريو او زيو غلام او نوجوان جوان د غفار قبیله ما والا د سیمه غفاری د د جنگ مازو سکا او زن جوان غفاری کیف ترا فی قوله و شنگ و د دلی قول بارکی چګوره د داسی وی قال ما وراه الا قد بات ولا اجر وهز په ګمان نکوب مگر د اجر باطل شوه دی فسمع بذلك اخر دا خبره بالوارد فقال ما را بذلك باسن يرد خبر ويلو کس ګنا نشتا فتنازع نوجګړې رال په دې مسله کې حتا سمعا رسول الله صلی الله علیه و نو د الله حبیب دا خبر اورید فقاله سبحان الله د الله حبیبی پاکی دا الله لا اباس ایو جرو و یحمد د کی پاک نشته چې اجر دې ورکړې شي او د د تعریف دې موکړې شي اے میدان جنگ کی او سړې د خپل شجاعت او د بہادری تعریف کول شي او د دې مقصد په دشمنان و روب او روب وی وسه کاوز یو نوجوان غفاری ما وای غو باز خبری د کافر روان دي درستی وی اوسې درستی یو صحابي میدان تروت او ډیر په واجب شان کې غرزه دو رضا الله حبيبي داداسي غرزي دلي چل نه خو هي مگر دل ته د مسلمان مخ کې بااجيزي کې او د کافر مخ کې چې د سم رمضان غټ کو کړه اغل بازار کمزور کینه ځکه خرمل په طواف کې راغله چي وی دی د مديني ابو هوا کمزوري کړی ته الله حبیبی فالوانی ورته و خې فرایت وبدردا نوایما او کت وبدردار رضی الله نو سر بذالک خوشحال شو پدی شه دا مسلې او وريده خوشحال شو پدي وجال يرفع راسه اشورو سوچي سر مبارک را پورته کولې له دي صحابيته ويقول ورته فرمایل انت سمیت ذالک تا وريده دا خبره میر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول نعم اغورته ویاو فما زال يعيد عليه همیش او شلا خبره واپس کوله فاو حتا انی بیشکا ام خام لا اقول تردی چې وای ز به شکم خام خاماوی لا یبرک لا یبرکن علی رکبتیه خام خادب پسنګونونو کینی زنی وردیو خبرې شو کی سره سم پسنګونونو کیتوه راپاسی قال فمر بنا يوما اخر يو و بلا رسم من تريدو ابو الدردار رضي الله عنه ورته كلمه ان يا خبرات او كه دين تنفونا ولا تدرو منتبه فائده را كيو تعالس ضرر نشتا قال قال لنا نذو فرمایل يو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل يو المنفق على الخيل کوي په اس د جهاد د کافر او د پاره تیار کی سره یوب کایه واخبرته ورکي کلباسیت یدهو بیسودق دادا سیدل کئ اوسړي فراخ کړل د لاس په خیرات لا يقبزوها او د خیرات نه ډو بندي نادای ټول خیرات او خیرات لکه اس خدای رضى کډې رینی او د پیری به وبکه وا خبر دا ټول دي خیرات دے ثم مر بنا یوم اخر بیا تیر شو په مونږ یوه ورځ بل نو له هو بدردا بدردار رضی الله تعالی هو ورته وی کلم تنفعنا یو خبر را تاو کوم ته به فایده را کی ولا تدرک او ثال ضرر نظر کی قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی دایو فرمایلو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی نه مر رجل خریم الاسدی وی ډیر خسړې د خریم الاسدی رضی الله عنه لولا طول جمته جما د سره غوېختو ته وي جدي وګو تر ورسیږي په دې پراتوي ریارکه تمرا دا ساری لګړې روغتشه وي دي صحابه کرامو په مسنون تریکی سره سرو نه پرې خل و اسبال ای زاریه او کدا لنګید گیټو نه کته نو دا هډېر خښړې فبلغ خریم صحابه په یو خبره دل خریم رضی الله انه ته دا خبره رسیدا فعجل ان تلوار يك فخذ شفرة چاڑے راوغ است فقط بها جمعته نو کټې کل ویخت الاو زنه د غوګونو پوری پرې خلو پوګو چې کمرا توغه کټکل ایمان دمرا اندازې تر رسیدو چې بس یو خبره د الله د حبیب د خلین راوتلو یې په عمل کولو اوس دمرا کمزوري راغله کصلصل پیر او علماء خبروږي سرسوکوری نہ واگولن کی دینو عمل بسوکی ورفائے ز راہو الہ انصاف فساق ہی او پورتے کو خپلنگ د نیمو پندو پوری لیکن دا ویلو کر داپدی مسل کی افضل مسل را چدن مومن لنگ پر توک ب ترنی می پنڈی پوری ہاں بخا گدی وای ج افضل عمل لکو نو دا خو ضروری او لازم دی چی گیټو نہ با اګوره دا حدیث دی باب کې پدې مناسبت سره ذکر کو تالوری خبرې پکی زمنا زیاتی را لې غباب د دوی داو چې اسوال پجامې کې حرام او ناروا ده ثم مر بنا یومنا اخر ا دې درته وې دی په لوګو ترنی می پاندای پوره ساتای خو همونه چې پاپ ځنه او دیتې د مؤمن لنګويلی لنگ د مومن پرڅوک به تر نیمه پنڈي پورې چتوي ثم مر بنا يومنا اخر بیا تیر شی یو ورځ بل فقال له ابو الدرداء ابو الدردار رضی الله انوړتوي کلمتن تنفوا ولا تذرك یو خبر راتوکا فیده برا کی موږ تا او تا ضرر نشتا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولو وې ما ورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی انکم قادمونا علی اخوانکم وای تاسو ورځي پخپلورونو ورو هې ورو ته ورتلون کیې تاسو سي ورځي پخپلورونو باندې فاصلیه رحالکم ی جاویدا ارس سم کئ وا اصله لباسکم جامیم مدرس کی حتا تکونو کاننکم شامت فناس چی شی چی تاسو یوانحای په خلقو کی شامما اصل کی اغا خال چی په بدن کی وی فین الله لا یحب الفحشه فخش نخواهی او تفخش دیتوی چی پا زور زان فحشوال جوڑه رواه و بوداود بیسناد حسن پسناد حسن سرا مگر قیس ابن بشر یا راوی دی پدکی فختلفو فی توثیقی هی و تضعیفی هی دولماو یو د دو یا دزعب بارک اختلاف دی وقد رواه مسلم مسلم امام مسلم رحم الله ذدنا یو روایت نقل کړې ده وا نبی سید الخدری رضی الله عنه قال دې فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا از ازره إلا نشف الساق لنګ د مسلمان بتر نیمه پنده پوری وی ولا حرج او لا جناح گنا نشتا فيما بينه وبين الكعبين هغه چی پمن د دینه نیمه او پمن د گیټوکه فما كان اسفل من الكعبين فهو في النار اجد گیټو نه کم لنګ او پرسو کمشکت ای نو دا په ور کی ومن جر ازار او چا چراغ کو ځان فسيلنګ بد ورند وجد غرور او تکبر نہ لم ينظر الله اليه الله بد سنغوري په نظر د رحمت رواه ابو داوود به اسناد صحیحن وګوره حدیث کې داوی چې د دا مومن لنګ او پرتوک به ترکمی پوری وی نیمه پندای پورې وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائیے مررت زتیرشم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې وفي ازاري استرخا عظما پلنگ کې لګدا شي سوسواله اوراکتو فقال يا عبد الله اي عبد الله ارفع ازارك لنگ دی پور تک فرفعتو ما پور تک قال زيد وی نور ام پور تک فزت نور مم کو پور تک فما زلت اتحرا و یم شیمز چیز د دی قست وراده کوم بعدو پس دینه فقال بعض القوم بازق مرتویلا انا ترک می پوری پور تک لی دی فقال الى انصاف ترنیمو و پندو پوری رواہو مسلمن وعنہو او ددغی ابن عمر رضی اللہ عنہو نا روایت تیرے فرمائی شا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من جر ثوبہو چا جزان پس جامر آخ کا کمیش دے پرتک دے لنگنے لم ينظر اللہ علیه نبگوری اللہ دیتا پنظر در احمت یوم القیامة پر ازد قیامت فقالت ام صلیم رضی اللہ تعالی عنہ ام صلیم رضی اللہ عنہ وی فکیفت اصنع النساو سرنگ کار بکی زنان بی زیولی هنہ دخپل جامود پلسکو سراب کالا یرخینا شبرن ویدی دیولی شراکت کی قالت بیبی دن تن ک شو اقد دامو نه بیا خو به دد ق دمون نښکاري قاله فهورخ نه هووزران ووي یو ګز دی راکت کې لا ی زید نهدي نهدي زیات نه وره معلومه هديث نه شوه چې د ښوکه دونه به هم په لوګړه د عربو ځانانه داسې پورکه جوړی چې پهې راښکې شي نوکهجررابي نوې دی که دونه زمون زنانه کژی دا بورکی لگی ودول پکار دی پکار دی جداد گیټو نکته نو ګرته کومې زنانه بورکه گیټو نکته نداغي د جامو پته نه لګي سیدی څنګه جامې دي بس خطوره بورکه په سر او کنده ویني بیا به ها د پردی شرعی د पारा دا, دا پخپو کی جرابیه چي کوړې کجمې چې د کور نووزی لا سونا بیا بورکه کې پټای یا باغی کې دستانه اچای رواه ابو داوود وترمیزي او قال هدي سن حسنن <متحدث> <staring> صحیحن وصلی <صلاح> الله تعالی